lehenik Sehaskar iparralde osoko egitura bat da. Eta gainera, untxabigiratzen malima dugu, elduden heldu e, den urtetik goiti errielkargo bakar batean izanen gira denak, eta horrek erakusten du ere, e, be, eta parte hartzaili izan gira, Sehaskan. E, ni bederen garapen kontxeloan bainiz Sehaskaren izan, behaz, badu logika bat, bai, dena, iparralde osoa nahi dugu e, eraiki eta euskaraz. Eta, audele bai, baseri gunea, importanta da, horietan etan erakustia ikastola azkarrak badirela? Ba, gero logika batean gira, joan den urtean azkaraten egindugu prentso horrekoa gauza berazen, e, aurten hemen alo zen, bainan, biztan dena, ere ez dugu anzten, liseo anegiten dugu, helduten urtean bokalen dugu proiektu nagusi eta ikbat kalandretako ekin baterat, behaz, bai, e, ez dugu ne hor eta nahi eta, eta, eta behar hori da historia. Bez egunerokotasunean da eraikitzen gauza hori eta siberua ez da siberutik abiatoik. Ordian sartze hoi nula pasatu da lehenik abiatuko gira ikastoletan? Untxa iragiten da sartzea, eh, gero eta haug gehiago baitugu. Jakinez gainera, eh, eta zenbakietan sartu gabe, jakinez gainera sohtzi eh, gutiago badela. Jena baita aur gutiago bada eh, eta ala ere sartzean gero eta haug gehiago ditugu. Eh, Eunetik goiti ere emendaketak ditugu. Plase egiten du, baina ere eh, zaitasuna baitugu bai. Hor uh, liceoan faltadugu uh, bigarren uh, klase bat. Uh, Faltaditugu erakasle, hainbat erakasle uh, postu edo postu erdi hemen uh, eskuin esker, ebe seaskak hor daintzen ditu. Uh, jakindut erakaslek ere eien indaha egiten dutela, eta hainbat erakaslek uh, beren hor dut egiatiz hatere lan egiten dutela. Bez, zinez guzti dut, uh, azpi maharia maragir, da nun bait, entzutea eta ikustia, indak osu bat bat dela, bai burasuena, talohen txaltzen eta lan eta badakigusun bat bilkur pasestein dugun, baina nera kasirek ere es dutela indak hori egiten sehaskan eta bereziki nahi duzitut eskertu guri zukoak. Hor, baxeri gunean behikia heben, siberuan berezikiagoe bai, badu baduko debatea hor, eskola zeratzeik, hastola ondoan eta e, zuek, eraiten duzu eskola guziek, zabalek atxiki behar dutela. Be problematika... Ez da eskolen arteko konkurentzia problematikada, ez dela aur askirik klase guzien mantentzeko, puntio, hori da. Bez, nik uste dut, ez balin badute onartzen, pauen eta bordalen klaseak mantentzia naiz eta aur guti izan, ebe ezkira elgarren arteko uh, lan hortan ortaneram uh, e, e, izaiten alko, eta argiki erraiten dut, Eskola publikoak, eta ikastolak, eta nunbait eskolak uh, kristauak ere, ez balin madugu, elgarren artean, lan egiten, nahi dugun zerbitzua, eskola zerbitzua, barnek aldean eta mendi aldean, ez balin madugu, elgarrekin lan egiten, nahi dugun zerbitzua, mendi aldean, atxikitzeko, ez dugu lohtuko. Argitarak bidiot, ez da bakotsa bere alde, bakotsa bere a, a, eta bere nahez ez? Ez da, ala, da, hor da, ez kuntzaren mugimendua, Euskaraz, ala, ez, e, eta sistema baten kontra, eta hau da, ministeritza, hau da egiazko e, egirama mehagetukun bohoka.